مانی علال بایا دا منگویلیو گڑی وڑی مسالی وی کنا مسالی شتاو کنا پا گڑو وڑو مسالو که خویو مساله لڑا دا جراندو دا کنجیانو مساله سیوه کنا دو مساله زکر گئی د مبیعید دا غی پیمانکاولی یا تللی د مبیعید دا مبیس په پیمانا کولی یا تللی او دا سامنو کاراکوٹا مالو مولی سامنو کاراکوٹا مالو مولی اوس دا یو معاشر دا سی یو ماحول دا سی چې چی دا بی پیسو نکی اکا اوز غنم دے دی دیرے درم انتاغست دے او ویلی دی چیر دا شل خروارت ما خرس کرل او دا شل خورواره بد ناب کول نه غواړي په مره کول نه غواړي ها جو کول بغواړي کنه دې غاړي ته چې کم دنو بایوي زما بای دا سمې نشته دا غزان ټوله رس غواړي مشتري وی دا دا زستاره نو کریم څو چې څوک دا دان زم نشم کوله خبر پوهي کې کنه نو اوس په پیسې لدا د چايدا پچاري د دې مزدور با نیول غواړی دی لچدا سکی ناب کی نو د دې دا مزدوری په چای په موشتری کپو بای نو دا یو خبره وره چې دا خو په بایه باندې دا چې کله یې پکېل باندې ښه خرڅ کړو نو د کَیال اجرت د پیمانه کاون کی اجرت دا پچاره پا بای کپو وزن خرڅ کړو لکه غوړی دی پا وزن سکړی دی خرڅ کړي دی, دی نو د وزن اچھا نو وزن کاونکی اوجرات په بایا دی که ک پشميري خرسکړو لکه ډېرې مالټي دي په درزنونو یې سکړي دي خرسکړي شپای دا چې کمونو شپک سه کړي دي مندا شپک سه د دا یا این دوانی دي ټراکین دوانی دي او دا پینځه یې کړي دي پینځه 12 خپل رشماري نو دې دا چې شماري ټرک بوجای دي دا بوج کشمیرل نو دا دی عداد قیمت پچا دے وزن دغه پچا دے وجرت عداد پیجنش میرون کی دا پچا باننے دے گو رئی لانڈا خبرہ اسے تاس ہوائی پدی بائی واجب نی دی چی دے تسلیم دے مبیعی چاہتاو کی لا تسلیم پچا واجب دے بائی باننے چی ترسو پوری د دی کل وزن عادت نه ندے نو تسلیم کی دے شی نو پدی بائی باننے تسلیم د مبیعی چاہتا واجب مشتریتا نو دا تسلیم بغیر د کيل نه کېدلي نشي نو دا تيم مدا او مقدمه ده چا دا د تسليم نه ده چا دا, دا تسليم نه نو تسليم پچا واجبو نو ما يتم به التسليم پچا واجب ده بای نو دا حجرت پچاره په به نشوي اوس بلا خبره ده سامان دي سامان پیسې دي څه شي پیسی دی نو پیسی د پیسو کاراو کوټه معلوم اول یو دی پیسی معلوم چې دا سوره دی لکه اس پیسی شمیرل دی سشی دی؟ شمیرل دا بندل راړو روپای روپای او منگا چاگه دا غلط لوا دا قالین لا نوزان سانا حدوم را پان پیسی اوڑی ویدا بسی اوڑی پاند اوڑیو دل تا منگا دا شمیرل منگا خدای از از پری دا یو شماری دغه جدا شمیرل لم ځان الله شپ کې بیا ماتي ماتي لس لس روپایي پکې چوس اس кат لس لس روپي سو سل او یو لک شمیرل له ولې زموږه ځان سره 20 لک روپي وړي دا دا دا شمیرل د حسابن کرد خبرونه په شوال ته کې هغه سره هغه ماشينونو کړ کړ کړه هغه بکواچې هغه شمارې دي له وځي ماشين دیار پسې بکواچې ښه نه او دغه په کې معلومه لکا دیسی بکی کمی آده او اصلی بکی کمی آده او دا غاو مکی شمیری ایمو دست خول ماشینو بس اغیر تبی ورکاتا کو او بس وی گوره منگو تا کینو لیو ماشین ته نو یو خود دا دی شمیرل سشه شمیرل دویم دی کراو کورتا معلوم اول سمارو معلوم کراو یو د متن مسله دا بلان دی اختلاف تیم ګوره د سامنو شمیرل چې دي یا د سامنو تول کول چې دي لکهستررو سپین په ټولې ورکول چې در ول دو ول اوغ چې کمو ضرګرسه اخستلی پیس اخستلی نو دا سامنو تسلیم په چا دی په مشتري دی د سامنو تسلیم په چا دی په مشتری بانې دی تسلیم په مشتري دی نو د سامنو وزن یا د سامنو شمیرل دام په چا دی په مشتري دی که په خپلای کوي او په مزدور باندې کې پیسې ولې ور کوي خو ځ بل خبره دا سمرو کراو کوټه معلومه ول مشتري خپل غړ خلاصه کاغذ اسکلي ور کړی خو ځ دې دا کردي کوټه دي دې ته مختاج محتاج دي بای محتاج دي چي مال صحیح را کړی دي که غلط را اسکړي دي را کړی دي په نو شوي دې ته محتاج سوق ته بای نو کهه د دی دپاره کرااو کوټالله کس په کاري او غڅ غواړي پیسې غواړي نو دا به چې کمو په چاي سبا بانې دا زما تن مسله با. ده حاللب زه کیدي نې د سامن نخ ها د سمن نه دی شمیرون ک نه ناخې س ځکه دا کاررا کوټاللی دا پس د تسلیم نه راي په د چ را ي نو مشتري خوسه کړي دي تسلیم کله دی اوغ خو وړي دي د چې پس د تسلیم نه نو دا اوجرت چا دی. فبائع بل محتاج و تم سوقته قدر رديوي نسبه کی واپس پک کی نو ده محتاج سوق تھے بایے دی داش میرل بچا دی فبایے دا دی دایو ری واس ته لمسمار ری وایت بل ذکر کی وہ حضرت الکیالی و ناقل لل الثمن للبائع اما الكیل فلا بد منه التسلیم صحیح تا کنا دا تسلیم د پارہ ضروری دی و او د تسلیم بچاو وا ماه اضاب مقاایتن هر وختې نه لکه او غړي خرڅ کړي دي په طول بانندې په س باې په طول هته وای چې راړه پیه کو راړه پیه کوه نه نه لکهغای بیا پیمانه نه دهغځای بیاسه دی وزن دی مالټ خرسی کړړي په با دی عادت ې که په درزونونهو خرې کړيدي یا ان دوانې خرې کړي په درونو خربې خرڅ کړي په درژونو باندې د هغوی په شمیرون کې نغ یعنی اضاب موقاایتن او کچه تو تو کی خرس کردو چه دا ڈیره می دربانی خرس کردو بیا پا کی ضرورتو و کذا اجرت الوزان وزرائی والعدادی دک کرنگی اجرت د وزن وزنکون کی او دا گزکون کی او د شمیرون کی و اما نقد دا دا ناکی دا سمن سر لگی دویم مسئله چه دا فالمسکور روایت ابن رستم دا دا رستم دا زوی روایت تی دا امام محمد نه امام محمد نه دا روایت کرده ابن رستم سده هغه و وجه ل نه نق دا یکوون با تسلیم ځکه د کراو کوټ معلوول د چا تسلیمله طره تننووينی د حالله تهه دلیلی تنویری وي دلی حالله تهراوي تننونی چیان نه یکوو بعض وازن چې دارا کوټ معلومول پ دشان نه دي نه وازن نه دي وال با هو مفتاجونه دی اووازن خو مشتري کړه دی د سامنو وزن خوچا کړی دی مشتري کړه دی تګ درېته ل سلورت لغه اخ کړل نو خو پاغه ده خدا د وزن نرستره ده نقد قد تنقید کرا کوټه معلومات د چا نرستدي مداو پچای باي دیمه واجا وال بای هو المحتاج الیه دې کرا کوټه معلومات ته محتاج اسوته بای دې ليميز ما تعلق به حقو د دې لپاره چې جدا کیاغه چې مط... حق وصل از متعلق شوي د من غیره دردینه یعنی جيد دردینه سکی دا دا حق وجهي سره متعلق شوه دغه اندر دی سره او چې معلوم کړي چې کومو معایب لره ليرده چې ردی معلوم کړي نسبه کی واپس وپېکی دا ماوي تردیده پوری دا د متن د روایت دلیل شو چې د ناقد سمن اجرت بچا ویلو بای باندې چا باندې بای باندې دا دویم روایت ذکر کړي د ابن سما امام محمد چې دا به مشتری دی دا ته دا تنقید دا پچا دے مشتری باندې ولی زکه چې په بهر کې په دبانې واجب شي وي دی وجیدی واجب شي وي ګر دی, دی سودا چي وکړه نو په دبانې شو واجب شي دی نو سو واجب شي وي جیری واجب شي وي نو د دې چې کمنو محتاج دي ته چې دې تسلیم نچاو کی چې وجیدیو کی او تسلیم د جیید باله کی چې کرا کوټو سشي معلوم شي نو معلوميږي چې دا تنقید دا کرا کوټه معلومات د تسلیم نسی دي مخ کی دی. تسلیم نسی دي مخ کی دي چې تسلیم نمر کی شنو محتاج ته سوق شو مشتري شنو اجرته پچا شو کومشتريش شو. لیان نو محتاج یل تسلیم الجید المقدر زګده محتاج دي چې کمره تسلیم او د تسلیم د جید تا چې داغه اندازه دا شویده دا. ولجوده توعرفو بنقد او دا کرا والي چې کومه معلوميږي په چا باندې په کاررا کوټه معلومولو په تنخید باندې کم یوفلقدرو بوازن لکه اندازه د سامونو چې په وزن س کږي معلومیږې فاکون واللی نو هم د وزن قیمت او د نقد قیمت دواړه به په چای مشتریبان دی د دا اوسوکړی دی که نه دی د سوما د دا وای سکړی دی د توکړی دی د دی نه معلومیږې چې متابیی سردي دا دی خلاصه تلفتتاوه کې بی والې کرکي خلاصولفتتابوي قولی ې کر کړی که فتوه پا روایت و دی بانه دا فتوه پا چا دا؟ قالا و وجرت و وزان سمن علی المشتری لما بینا دا وزن خوش دا لابا که وصرت املوکو طول کسه شو دا روستو روایت دی ابن سمان نقدو کنه دا تنقید اجرت پا چاو پا مشتری دا وزان اخو منگ مخکم بیلو چه چا, چا دی پا مشتری بانه دا سمن و دا وزن. سامنو دا تلولو قیمت پا چا دی؟ مشتری بانده لیما بینا اغا دا اغا داویلو چاننهو هو المختاج و لا تسلیم سامن دا چه کم دنو مشتری مختاج دی تسلیم دی چا تا سامنو تا وابی الوزنی اتحققو تسلیم اپ وزن سر متحققی گیسه شه تسلیم وامن با اصلتا بی سامنن دا بلا مسئله زکر که گرد ورد مسئلی دی گانا دا یوا گرد ورد ب کتاب دی دا چې کم نه تا الله واغستو ما په خرص کو ول زما په دې باندې شته په مایت باندې شته د ما دوی چې کتاب مخکره کا زتون شمال په پیسي مخکره اختلاف راغی کی اختلاف نیمینو چې سوق مخک کم شي اخلي نو دا څه مسله نشته دې صدا نشته چې خام حدا مستحب دی چې یو به پیسي مخکې ور کوي یا به غبل مبيع سکی مخکره معاملې دې کې مسله نشته کله سو کم یو مخکی ورکی کم بیا مخکی ورکی که سامان مخکی ورکی دا څه مسالہ نشته خو که اختلاف راغې راغې دلاف راغې نه بیا به سو کم مخکی ورکی پونس وی ګور دا کتاب د دې په داسې ځای کې پروت دی چې دیت اولاده یې سره کاوت نشته چې دا کتاب څه کی واخلی ها ما په دې دا خرڅ کولای لکه نا ها اول نه نو نو کې تسلیم شوي دی که نه دی شوي ځکه زماه طرف نو په دی باصللا شو نشته د ځان له بلکل را شي نو په دی مبی کې د حق مسلم شوي دی که نه مسلم ممسلم شوي متعین شو که نه د حکوو سودا سده سره د د خص شو خو د جیب ک چې کمې پیسې هغېته د رسول شم په کار دی چې د د په ساو کې چې کمو حق متعین شوو زما د په مبی کې شو متعین شنو زماری پا سمانو که حق سشی متعین شی کنا نا دیده مالا پیسی مخیره کی بیاری داشتی اوچت کردی زینا خبر بانی پورسوی کنا بچی کما بیا پا داسی زائی کی وا کما بیا پا داسی زائی کی وا چی اغیر کی مشتری تا اغسطو کی اصطا تکلیف او رکاواتو نو بیا بچی کمدنو سوکو مشتری با سمان مخی ورکی دیتا بویلی شی چی ورکویتا مخی سش خو کا چر تا قبضه کې مساله وا د دې سم د دې کی ما قبضه کې سوال کتاب ما کړو کور پروته ادمه کې دی له ما په خرڅ کو کتاب ما کرا دی او هغه چې کم نه ولا چې سو پوري ما میدان تراول نه ترغي پورزه تاولاته نشم نه چې پیسې مخه راک هون څه جوړي ما من با اصلاتم به سامانین چې خرڅ کړه چې کم نه یو سودا په سمنو باندې یعنی یو طرف ته مبیعاده صحی ده نه غرووزدي سامانونه مامنون دي د سامن په پیسو باې نویل او اوبه چې مشتری ته اتف سمنه اولا دا ماوی ما په صورت دی اختلاف کې لی نه حققل مشتري ته نه فیللم بیا حق د مشتري مطین شو بچا کې ما بیایا کې دفایقد د مدفه سامن نو مقدم بکړی دفه د سامنو لعا نه حققلل باید د د پااره چې مطایین شي ه د چا خوایب القبض لمر دي وجنه انه لا تعينو بالتعين زکه دا سمن متعين کی, کی بچا سرا تشپرو پو باندې سل رو پو باندې سل رو بول پر دک متعين کی کدماله دو پنځوسی را کی صحیح نه دا کدماله لز دسیرا کی ها کدماله پنځ بی سیس کی را کی عقد ماله مال سل یو سور نوډ سکی متعين خو نه دی کا حاجی. تحقیقا نلمساوات دا پار دا ثبوت دا مساوات اوز بلا مارچا دا گولی دا ایر مارچا یو ای غاره تا پک سامانو خبروانی پوشوی مارچا دا یو مارچا دا سی دا چی دا سام سامانو نو پا سامانو نو دا پرس که ما تلخیص کتاب ورکو او دا ماله چکم نو بل کتاب شکو را. نو کتاب په کتاب بدلول لیلا که مارچا دا یو کتاب په بل کتاب خرسکو یوی غالت ام بیا دا بل غالت ام سا دا سمن پر کینش یا د سرم چې کم دنو گتم ما سرم گتم دا او گتم په گتم بدلو نام سپین نی دام سی دی پانش شوي یا د سرم گڑای دا ما سرم گڑای خدا گڑای د سپینو د دا گڑای اندو شا دا سمن نی کنا سمن پر سمن اسو کئی لاکر تے غالی لاکر تے هغه بد ل خبره پوهږي که نه دغه ځایې بس چل کېږي دیکې به چې کمونه داسې واخلا را کهه خبري ک اختلا راې ووره ک اختلا نه شته چې مخې ووررکې ور ک دی مسلا نشته خو کس سر راغې اختلا راغ چې په یو برس ن شته اتبار نه شته د په یو لاس کې ید ری په بل کې زه داسې به کېږي تسلیم به معانی بیا تسلیم به ويوامن بااصللا تن ب او سمنن قیل ما معن دیتا کی سمن به سمن قيل لهما تسليما معا ديتبويل شي تسليم او کوي او زاي برغ ليستواءهما في التعين وعدمه زکه په سمنو کې تعين اراضي صحیح ده سمن نو متعين کېږي بچا سرا تعين سرا نو د ادمي تعين کې برابر دي او سلع متعين کېږي بچا سرا تعين سرا نو د تعين کې شو برابر شو مساوي دي ليستواءهما في التعين په اولني صورت کې و ادمي په دومي صورت کې فلا حاجه الى تقديم احدهما في الدف نشتری ضرورت چې کمونو مقدم کول دي او تنته په دفه کې بابو خيار شر زبر سپکولو